Le taux d'abstention nous forcément nous déçoit toujours hein même si Borchasser abstention tashak beti geskatsengaitu Naiz eta, entxatu giren, eh, Bozkazalean interesa pistea hauteskunde nagusi horien dako, eta justut batzutan bazte direnak. Entxatu gira, urektaraztea, eh, presidentea bazela, baina bazirela justut diputatuak. Baina bortzaz, hori eh, zengira ez dugula osoki hori kauzitu. Baina guri kampainan Bozkazale horien gana joan gira, hori eh, zentako kontengira, hemen bai honan bezala dibideaz, jomugatzat hartu baititugu Bozkazale horiek, etzirenak heldu bozkatzera. Beraz lan hori segituko dugu, erriuntako gaiak importantak baitira, gusietan. Bra betik goiti gu begiizedatko dira eta hori gaur egun gin ez direnen komenbentzitzeko eta horiek esplitzeko sendako gin zen behar diren gurien interesan baita. Eta konbenzitzeko ere guretako bozkatu dutenak berriz egitea bozkatzerera bigarginnin zurien. E zuki on voti pro nu a continue a revenir voteti o segun tour.